Господи, та з нас усі сміятимуться, і так поза спиною з нашої невістки не кпинить хіба що ледачі. І от коли Сігізмунду Владиславовичу майже вдалося переконати норовливу невістку, вступати на заочний до аспірантури, а паралельно працювати вчителем у звичайній школі, Полінка переповіла Оксані те, про що говорять. За зачиненими дверима, у проректора, поза спиною невістки. Звісно, Оксана розуміла, що Поліна всього не переповідає, жаліючи її, але й цього вистачило, щоб вона розлютилася. Брехи ніколи не заспокоїться. От Оксана й запручалася та передумала вступати до аспірантури. «Що тут почалося?» Благання, вмовляння, навіть погрози нічого не допомагало. Тільки но ну, то все якось майже вгамувалося. Оксана сказала, що вона подумає, може, в наступному році з'явилася нова напасть невістка не хоче йти працювати в елітну школу, в якій для неї спеціально зробили місце. Найлітніша школа в столиці де немає важких підлітків, де зібрано найліпші вчительські кадри України, де навчаються найобдарованіші діти, куди просто так не приймають ні на роботу, ні на навчання. Владислав, підбитий розмовами і наполяганнями матері, виставив дружині ультиматум. Або аспірантура, або він додому не повернеться. І пішов жити до батьків на тиждень. Рішення Оксана приймала імпульсивно. Попросила Полінку посидіти з донькою, а сама за один день зібрала всі підписи під обхідним листом, забрала з універу документи та купила на вокзалі квиток додому. В один бік. Якби вона тоді зуміла поїхати, утекти, забратися подалі від брехів, Усе, непевно, склалося по-іншому, краще чи гірше, про це ніколи не дізнаюся, однак по-іншому достеменно. Та Полінці ця гарячковата імпульсивність подруги здалася аж надто жорстокою, і вона в останній момент попередила влада про плани дружини, тому що вона любила її тому що вона любила маленьку Мар'янку, який без татка буде жити сутужно, вона ж бо знає, як це, з власного досвіду, і тому що Поля вважала влада бреха ліпшим від його батька і достойним щастя. Як би там не було, та Непероні Оксанку чекав влад з величезним букетом, навіть не букетом, оберемком червоних троянд. Він просив пробачення, потім ніжно цілував малу, яка скучила за татком, бо не бачила того вже тиждень і не хотіла злазити з його рук. Оксана повернулася тоді назад у свою київську квартирку на оболоні, але більше ніхто ні разу, принаймні в очі, не дорікнув їй ні вчительством, ні аспірантурою. Мрії збуваються, якщо дуже-дуже хочеш, Нехай дивним чином, однак здійснюється. І її здійснилися, бо вона таки стала вчителем і досить непоганим. Багато чого відбувається довкола – криза, невиплати зарплат, у лексикон увійшли нові модні слова – інфляція, макроекономіка, корупція, девальвація. То було шалено цікаве життя, майже повсякчасна епоха перемін. Так, цікаве, схоже на купання в ріці. І ти в ньому купаєшся, бо добре знаєш ту річку і те, що вона не приховує в собі жодних підводних течій. Річки ж впадають у море, а море – то не її стихія. І Оксана не прагла ставати морем, тому що берегла свою домівку, свою заводь, свій світ, донька, яка непогано вчиться. Хоча, наприкле, невдоволення брехів не відміниться. Люблячий батько і дитини та непоганий чоловік Владислав, який розривався між душевною рівновагою та родинним обов'язком, що має прізвище «брех». Коли ж той її світ, який вважала надміцно зліпленим, зачав валитися? Коли щось активно та наполегливо руйнувало його від початку сотворіння. Невже 14 літ спільного подружнього життя лише примарна ілюзія, яку чемно живила її уява власним спокоєм та впевненістю? Чому, Оксана, думаєш про людей завжди ліпше, ніж вони є насправді? Твій владик, не ангел, повір мені, печально попереджала час від часу колежанку Поліну. Будь уважна, тому що Ірена Георгіївна не замирилася з тобою, як невісткою, і не замириться ніколи. Оксана лише махала рукою на такі застроги подруги. Знаєш зайве, то мовчи собі. Випитувати не стала. Перевела розмову на інше. А Поля чемно не наполягала на продовженні розмови. Хто ж є на світі, щоб був без гріха, Заспокоювала себе Оксана. Правда, її мама ще любить додавати зовсім крилате. Очі не бачать, серце не болить. Очі не бачили, і серце не боліло. Так, Оксана любила свою маленьку сім'ю, роботу, місто. Київ – мурашник і дивний, і чарівний. Місто великої перемоги і нескінченних щоденних поразок. Інколи воно здавалося їй витонченим, красивим.